«Що ж нам тепер робити князю, кажи?» – спитав ворон. «Гунни втекли. Може, повернемося до своїх вогнищ?» Кий підвівся, окинув оком воїв. «Ні, старішино, – відповів твердо. Повертатися назад до наших осель зарано. Гунів ми тільки зупинили, але не знищили. Вони сильні і не облишили наміру примучити нас. Отже, ідемо далі на північ? Так, ідемо на північ. Там теж наша земля. Коли ж вирушаємо? Зараз. Поки гуни не отямляться, ми відірвемося від них набагато поприщ. Забирайте зброю поранених і у путь, прямо через болото. До вечора повинні бути біля трьох могил. Там переночуємо, а завтра далі. На нові землі не встигла холодна дніпровська хвиля прийняти у своє лоно цвітанку, як шелеснули кущі орболозу і одночасно свиснули дві стріли. Одна влучила лютові у спину, і він упав з торчма. До кореневища верби А друга уп'ялася В бік мисляті чого той спочатку Завертівся на березі, мов укушений гадюкою А потім щубав у воду Малк не став дожидатися третьої І кинувся ниць на землю Просячи пощади З кущів вискочило двоє Хорив і боревой. Хорив відразу, не роздумуючи Стрибнув воду де, захлинаючись, борсалася цвітанка. А буривой, наступивши малкові ногою на спину, приставив йому до потилиці вістря меча. «Не врушись, а то безголовлю!» Хорив виріс на росі, плавав, як риба. Він миттю підхлопив дівчину попід руки, підняв її голову над водою, потім, сильно загрібаючи, Підплив на Мілке і зі своєю важкою ношею вийшов на берег. «Жива?» – кинув Боревой. «Жива!» – відповів Хорил. «Та коли б запізнилися хоч на хвилину, стало б непоправне». Боревой штурхунув Малка під бік ногою мерзотнику. «Тебе варто прикінчити, мов собаку, як і тих двох». Малк заблагав, я ні в чому не винен, не вбивайте мене. Ти разом з ними викрав мою сестру, разом з ними запроторив на пасіку до старого бортника, а потім нас доганяв і за малим не став убивцею її. Я підневільна людина, то все чорний вепр, не вбивайте мене. Оближ його, боревою, сказав хорив, відбери зброю, коня і відпусти. Як? «Відпустити такого негідника?» – вигукнув улицький княжич і люто блиснув очима. «Та він же відразу наведе на наш слід людей чорного вепра!» «Не наведу! Клянуся перуном, Клянуся світовидом! Не наведу!» – знову заблагав Мак, підводячись на коліна. «Ви мене не знаєте! Я теж не чорного вепра, як і ви! Я був вірний йому до того часу, поки він не відвернувся від наших воїв, які гинули під копитами гунських коней» поки не перемитнувся на бікернака. Я був вірний йому, поки він не побив мого дідуся Бортника, поки не познущався над ним, як над псом. Повірте мені, хочете, піду з вами. Здавалося, отрок не брехав, говорив щиро. Буревой завагався, уклав меча до піхов, а хорив пильно, удивляючись, у широко розкриті очі Малка, сказав, Ну що ж, повіримо тобі, на слово. Може і справді ти чесна людина. Іди собі на всі чотири сторони. Але з нами тобі поки що не по дорозі. Спочатку доведи свою відданість полянському племені. Тоді приймемо тебе з охотою. А як я можу довести? Малк підбівся і став насупроти хорива. Ну, цього я не знаю, сам зумій. Гаразд, постараюся. А за те, що подарували життя дякую, ніколи не забуду цієї хвилини. І отрок прутко шуснув у прибережні кущі».